الله الله Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Wa salatu wassalamu ala rasulullahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam Wa sallama tasliman kithira Zahvala pripadu allahu jala shanuhu Hidunasim wa salawatis salam Naposlaniqa allahu wa ponslaniqa muhammada sallallahu alaihi wa sallam Ka jauzhi shuni Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal amanu attaquu haqqa tukatihi وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ovi koji vjerujete, bojite se Allah i zala istinskom bogobojaznošću i ne mojete umirati osim kao pravi muslimani. Molim uzvišanog Allah subhanahu ta'ala da nas učini od koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da nas učini od koji će umirati samo kao pravi muslimani. Draga brećo i cijenne sestre, tema o kojoj bi večeras trebali govoriti je tema koja je veoma široka i zahtjeva mnogo vremena i prostora da se o njoj govori da se o njoj kaže onako kako bi to trebalo pa s obzirom da smo skućeni s vremenom ja ću na samom početku pokušat da dam jedan uvid u samu temu i da vidimo sa kojih se aspekata može da se o ovoj temi govori i razmišlja. Neke o tih stvari ćemo pojasniti šire, neke ćemo samo spomenuti, a i vi možete sami kući da razmišljate o tim nekim stvarima koje ćemo spomenuti ukratko i da vidite kako je Allah subhanahu wa ta'ala kroz neke od stvari koje je propisao ovom čovečanstvu, kako je počastio ženu i kako je podigao njeno mjesto u društvu. Ovdje na samom početku ćemo se malo osvrnuti na položaj, odnosno kako je zapad, ne tako odavno, kako je razmišljao o ženi i na koji način je posmatrao ženu. Zatim ćemo se dotaknuti toga kako je islam počastio ženu. I vidjet ćemo kako je Islam počastio ženu kao majku, kako je počastio ženu kao pčerku, kako je počastio ženu kao suprugu. Zatim, posmatrajući kroz prizmu nekih od propisa Islama, kao što je, na primer, propisivanje mehra, vjenčanog dara, ili propisivanje annafakat, odnosno izdržavanja žena, ili da kažemo propisivanje starateljstva itd. Zatim ćemo također spomenuti da vidimo kako je mjesto i ulogu žena imala u društvu kroz istoriju Islama. Jer ovo ovaj je jedna veoma bitna stvar. Da vidimo kako je Islam u koji pozivamo. Islam koji se gradi i temelji na Kur'anu i sunnatu Allahu u sallallahu alaihi Kako je u tom vremenu žena imala veliko mjesto i veliku ulogu u društvu. I posljednja stvar koju bi se trebali dotaknuti ako ima vremena, to su dileme, dileme oko žene od, koje dolaze od strane oni koje žele i hoće da kažu kako islam ženi ne daje nikakva prava kako je žena u islamskom društvu za ostala i tako dalje. Ti dilema je mnogo i mi u osnovi, u suštini ne trebamo da se osrćemo i da gledamo na te dileme jer svi mi kao muslimani znamo da ono što Allah subhanahu ta'ala propisiva u Kur'anu i što je došlo u sunnatu Allahu oposlanika da je to istina u kojoj nema nikakve sumnje. Što tiče prve stvari odnosno na samom početku bih želio da ukažem na jednu veoma bitnu stvar a to je da kada govorim o ovoj temi a ovo je jedna od najosjetljivijih tema u ovom vremenu i mnogo ćete naći da su ljudi govorili da su pisali, da su pitali odgovarali i tako dalje kada je u pitanju položaj žene u islamu međutim treba jednu stvar da na obratimo pažnju, a to je kada prilazimo ovoj stvari, da moramo da svoje mišljenje i svoje stavove temeljimo samo na Kur'anu, sunnatu Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i na praksi prvih muslimana. To je jedna metodologija kojom ne prilazimo samo ovom pitanju, nego svim drugim stvarima u Islamu. Zbog čega, draga braći i cijene sestre, napominjem na ovu stvar? Napominjem na ovu stvar zato što danas imamo ljudi koji govore, koji pišu o položaju žene u islamu, međutim, koji imaju takvu metodologiju, da prvo u svojim glavama naprave, da kažemo, sliku. Stvore je stav. kakvo mjesto žena u društvu zaslužuje. I onda idu i traže dokaze, da tako i nazovemo, onda traže u Kur'anu, u sunnatu, u praksi muslimana, da potpomognu, e, mišljenje da potpomognu svoje stavove. To nije uzimanje Kur'ana i sunnata kao dokaz. To u velikom broju slučajeva biva iskrivljavanje značenja Kur'ana i sunnata Allahuak poslaniha sallallahu alaihi wa Jer osnova je da čovjek priđe Kur'anu i sunnatu i praksi muslimana i da vidi kako su oni posmatrali na ženu i da kažem ja tako prihvatam. A ne da čovjek priđe obrnuto. I da kaže, eh, ja mislim da žena treba biti taka i taka i onda ide i traža kaže ovaj ajd može poslušiti kao dokaz i onda uzme i to. Kao što ste možda imali priliku da ne tako davno čujete jednog takozvanog muslimanskog mislioca koji govori u ime vjere, koji kada su ga pitali o pokrivanju žene, kaže pokrivanje žene, pa kaže kako je to Hava i adem kako su bili pokriveni? Al-Ađerušanu govori u Kuranu kako je Hava bila pokrivena. Zbog čega moja kćerka ili neka druga muslimanka ne može tako da bude? Međutim, pogledajte, uzima kao do oka šta? Uzima Kuran. Međutim, to je pogrešna metodologija. I zato mi imamo nauke u Islamu u kojima se govori, u kojima se izučava način kojoj metodologijom se prilazi, da kažemo, određenim pitanjima i tako dalje. Prva stvar, što je e, druga stvar, međutim, da kažemo prva stvar u sklopu ovoga što sam mislio da govorim, jeste da obratimo samo nakratko, da se osvrnemo kako je Zapad posmatrao žanu kroz, da kažemo svoju ideologiju, da ne kažemo kroz svoju teologiju i tako dalje. E, kažem ovo zato što većina danas dilema, odnosno da ne kažemo sve dileme, koje dolaze oko položaja žene u islamu, dolaze od onih koji su na zapadu. Ili da kažemo iz njihove ideologije, teologije i tako dalje. Međutim, u isto vrijeme, ako napravimo jedan hronološki presjek i vidimo kako je islam... Prije nekoliko stotina godina govorio o ženi i kako su oni govorili o ženi, sa punim pravom možemo da kažemo okle vas, odakle je vama pravo da govorite o ženi kao insanu, da govorite o položaju žene u društvu i tako dalje. Tako ćemo na primjer naći u petom stoljeću raspravu kod hršćanskih teologa koji raspravljaju da li žena ima dušu ili ne. Raspravljaju da li žena ima dušu ili ne. Znači, pazite, ovo nije došlo od nekih, da kažem, običnih ljudi, ovo je došlo od teologa, a znamo dokada je e, Europa, potpuno se oslanjala crku, koliko se danas oslanje i tako dalje. Međutim, njihovi teolozi su raspravljali i govorili su, što znači da je to mišljenje zastupao veliki broj teologa i ne može da dođe rasprava oko neke stvari koja je bezvezna, koja je zastupa tamo neki čovjek, niđe veze sezon. Znači, mora da je to mišljenje zastupao jedan broj teologa, pa je došlo do tih rasprava i tako dalje. Također ćemo naći e, u francuskoj petsto godine takve rasprave da li je žena insan ili nije zatim one izreke koji dan, danas nekada čujemo na jezici maneki naši ljudi da je žena zlo bez kojih se ne može znači to nisu da kažemo izreke koje su tek tako došle znači te izreke da je žena zlo bez kojih se ne može e, to je e, to su zastupali teolozi zapadni i možemo, spomenju se imena ljudi koji su govorili, koji su davali definiciju žene da je to, da je ona zlo, bez kojeg se ne može. I onda isto ga dolazi, naprimjer, dolaze njihova pravana mišljenja su zastupali da žena ne može da dotiče evanđelje, da dotiče e, inđil, zato što je ona nečista u bilo kakvoj situaciji, znači nikako ne može da dotiče evanđelje. Zatim sama ideja isposništva znači da čovjek e, ne ženi se, odakle dolazi? Dolazi upravo iz ove stvari. Zato što su smatrali da je žena nešto što je nečisto, što je za ostalo. I ukoliko čovjek hoće da doživite te neke duhovne dređe, mora da bude što dalje od žena. I onda upravo isti, istog razloga dolazi ta ideja isposništva, ostavljanje braka i da na taj način čovjek, ako hoće da doživi te e, duhovno uspjenjanje, da na, ta, na takav način mora to da e, čini. Zatim također, na primjer, engleski zakoni iz 1805. godine, e, da čovjek ima pravo da proda svoju ženu, da ima pravo da proda svoju ženu, znači kao da je roba. E, međutim, primjena tih zakona je ostala sve do 1900. i neke godine u određim dijelovima engleske, finske i tako da Znači, na takav način su ljudi na zapadu, ponovo kaže, mislioci, teolozi, razmišljali, ishvatali i doživljavali ženu, dok u isto vrijeme vidimo, da kažemo, vratimo se u isto to vrijeme, muslimanima uh, Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam koliko hila da koliko sotina godina toga i vidjetimo kako islam kako Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam govorio jani khairukum khairukum li ahlihi naiboli majjuvama su prema prama ženama wa ana khairukum li ahlihi ya sam uh, majus, majjuvama naiboli prama, jenama, prama jenama i tako da li točmo naramo vidjeti onome što dola govor o tome kako je Islam počastio ženu, je, draga braći, cijene, sestra, nešto što je najšire u svemu ovome. Znači, o tome posebno možemo govoriti, bez ovih uvoda, nekih drugih tema, možemo predavanja i predavanja da govorimo o tome kako je Islam počastio ženu. Znači, kao što sam vam rekao na početku, da posmatramo ženu kao majku, da posmatramo ženu kao čerku, da posmatramo ženu kao suprugu, Zatim, da posmatramo neke Fikske, odnosno pravne propise Koji su došli Ako duboko razmislimo o tim stvarima Došli su samo Da bi uzdigli mjesto I položaj žene na ovom dunjalku Kao što vam spomenu, kao što je propisivanje mehra Kao što je propisivanje izdržavanja Jer žena u islamu U bilo kakvom stanju da se nađe Nikada ne može biti Da je ona obavezna da izdržava samu sebe Žena ako je supruga, obaveza je na mužu da izdržava. Žena ako je čjerka, obaveza je na ocu da izdržava. Ako nema oca, onda ima djeda, ima rođak i tako dalje. Znači u islamskom pravu nema situacije da je žena obavezna da izdržaje samu sebe. Nego uvijek ima neko tu koji je obavezan da zaštiti tu određenu ženu znači da je izdržava, da ju pruži šta ja znam gdje će boraviti, odjeću, hranu itd. i sve stvari koje su potrebne za jedan normalan život I imam običaj na nekim svojim predavanjima da kažem ako večeras ili danas od predavanja zapamtimo ovo biće dovoljno pa tako i sada ovdje vama kažem ako zapamtimo večeras odnosno danas, samo ove dvije izrake s ovog predavanja inša Allah i ta'ala da će biti dovoljno. A to je prvo izraka, koja zabilja jimana Bukhari, usom sahihu, da Umar radiyallahu ta'ala anhu, kroz koju vidimo, sači mi je islam došao. Kada upita ni jimana. kaže ta'ala anhu, kao što sahihu, kaže, la naudu kaže ujahiliyetu, mi u Sada Umar radiyallahu ta'ala anhu, govori kao čovjek, koji je živio u jahilijetu, koji je bio jedan dio tog društva, čovjek koji je primio islam, koji je bio uspostavnika sallallahu alayhi wasam i vidio i doživio i razumio oba dvije ove strane. Kaže kuna fil djahilijati lena oddu ni Kaže u jahilijetu, mi u djahilijetu, mi u džehilijetu žene nismo smatrali nečim. Znači nismo uopšte smatrali da su žene neko i nešto, da su žene neko i nešto bitne. Kaže Faram Maja al Islam, wa zakarah, majdim kaže kada je došao Islam i kada je spomenu ni, kaže raina bidalki la haqa. haka. Kaže vidjeli smo koje je pravo žene i koje je mjesto žene zaslužuju. Ibn Umar, anhu, Omer radialla ta'ala, anhu, sina omar radi Allahu tako anhu također zabilježam Muhari Som Sahihu je tove pogledajte i razmislite o njoj. كاج كنا نتقي الكلام والانبساط في عهد النا... الكلام والانبساط الى نسائنا في النبي صلى الله عليه وسلم كاج ميز مو زبريامه بصلنства znaczy dokijosh poslanik sallallahu alaihi wasallam tubio dokij obia vadolazela kaje bojali smo se i izbegavali smo da i da se pred svojim ženama opstimo. Zbog čega, kaže, bojeći se da će doći ajeti koji nas kore. To jest da kažemo nešto, da uradimo nešto, pa da dođe objava od Allah subhanahu wa ta'ala u Koran ili posanik sallallahu alaihi wa sallam, da se kaže, tako ne smijete postupati ili tako postupati i tako dalje. Kaže, pa kada umro posanik sallallahu alayhi wasallam, onda smo, kaže, počeli, onda smo se ono što se kaže opustili. U predaju za biljež imam svom s Nači kao što je na primer slučaj sakavlom, radijallahu ta'ala, anha, ashaabikum. Kodja se raspravljala sa svojimuža. Kada je rekav riječi, kodja mogu da budu riječi, razoje tako zvanje džihar. I kada se raspravljala, ya Allah subhanahu wa ta'ala kad allahu govor, se sa Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju rasprave te žene je sa svojim mužem objavio nekoliko kuranskih ajta koji će se učiti sve do sudnjeg dana. Znači pogledajte samo u ovome sa kakvim stvarima je došao islam. Draga brać, cijene sestre, kada kažemo džahilijet, kao što smo vidjeli u ovim predajama, to li u kom slučaju ne znači samo nešto što je bilo vezano za arape. Jedan period vremenski koji je bio vezan za jedan narod koji se zovu Arabi. Jer da kažemo to je malo ovako specifičnije značenje, izraz jahilijet. To je period prije dolaska poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Mađutim u, u općem značenju rije jahilijet znači svako mjesto i svako društvo koje je daleko od propisa Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato je šeht Muhammed Kut napisao u knjigu jahilijetu karnil aširinu džahilije 20. stoljeća I zato kada ovdje spomenemo, kada radi Allahu ta'ala anhu da nismo smatrali žene vrijednim u džahilijetu, pa kada je došao islam vidjeli smo koji imaju prav. Ne znači da je to bilo samo kod arapa. Ako čitamo historiju naroda i vidimo čak ljudi ovdje kod nas, vidjet ćemo kako je mjesto žena imala. Međutim, kao što smo rekli i kao što ćemo vidjeti, kada je došao islam, islam je došao da uzdigne mjesto žene na ovom dunjaluku. U društvu bilo, da kažemo, za koji narod, bilo za koju naciju da je ta žena vezana. Tako, na primjer, možemo posmatrati počast žene kao majke. I, traga braćo, cijene sestre, ovo je jedna stvar koja je, da kažemo, svima nama manje više poznata. Međutim, u istinu, kada čovjek posmatra ovoj stvari, u smislu da vidi sebe i svoj odnos prema majicu, svoj odnos prema ocu, svoj odnos prema njeni, svoj odnos prema rodbini. Međutim, ovdje govorimo o majci, Vidjet će prvo, znači, djevnu sam u tome. Druga stvar, pogotovo kada posmatramo da kažemo nekako djecu ovog današnjeg vremena i njihov odnos prema njihovim majkama. Znači, zaista čovjeka sa jednim pravom bi trebalo srce da zavoli. Međutim, dok vidimo, kada se vratimo, ne da kažem samo kada se vratimo u smislu da pročitamo da proučimo taj ajet, neko da stanemo kod tih ajeta, da malo porazmislimo više. Jer svaki čovjek sve što više uči kuranske ajete, ima neke svoje posebne doživljaje, neka posebna osjećanja sa tim kuranskim ajetom. Ponekad čovjek desetinama puta prođe pred nekog kuranskog ajeta, ne doživi ništa. Međutim, sa učenjem, učenjem, učenjem, tu ođeš, proči šajt, pročita šajt, vidiš ga, da si ga prvi put pročio il pročito. Zato pogledajte, kun je kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o tauhidu. kada govori o robovanju samo Allah subhanahu wa ta'ala, wa qada rabbuke, alla ta'abudu illa wa vabil walidejni ihsan. Tvoj gospodari naradiu, da se samo on obožava tvoj gospodar je naredio, da se samo on obožava i da se roditeljima čini dobročinstvo. Što je kad na prvi pogled i da se roditeljima čini dobročinstvo? Međutim, pa pogledajte, u ovom kuranskom majtu. Allah subhanahu wa ta'ala u ovim kuranskim majtima je spomenuo mnogo naredbi zabrana, međutim prva za, naredba koja je došla jeste naredba tevhida. Odma naredba koja je došla u stvu naredbu jeste dobročinstvo prema roditeljima prva naradba, koja je došla uz naradbu temhida, je božavani Allah subhanahu wa ta'ala, jedno jedinok, dobročinstvo dobročin Wa bil walidain ihsana, i onda dali, vajtma se kaže, ako, budeš eš prema kaže, fela ta kull lahoma uff, nemo rečni uff, na izraz uf u arabsku jeziku je izraz, sa kojim se očituje jono najmanje negodovanje. i zato kažemo mu da su arabi koristili, neki drugi izraz, kako saku im se očto negodovanje manje od toga, Allah jalashanu bi ga spomenuo. Znači najmanje negodovanje. Jeste kudara pa biluf. Znači Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranjiva i ta izraz. Wobilu ali dejn, Pa makar bili mušrici. Pa makar bili na bijelici. I zato vidimo drugi majtma Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa in ja hadaqa ala and tushri kabimaala isala kabihal hala tuti ako oni budu od tebe tražili, ne tražili u inja hadake, budu se borili protiv tebe, vodili ne da način jihad protiv tebe, da mi čini širk. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, onda im utome falatoti'aoma. Utim u toj stvari i nemoj biti pokoran. Wasahiba huma fid dunia ma'alufa. Ali im na dunjaluku, ali na dunjaluku prama njima, budi lijep. Fino se obhodi. Znači pa makar, roditelj bili devijenici. I zato ćemo vidjeti, više hadisa u sunnetu, Allahuak poslanih sallallahu alaihi wasallam, o toga, kada je došla majka, esme radi Allahu ta'ala, anha ko je bilo mushrikinja, i tražila da čini dobročenstvo prema njove poslanih sallallahu alaihi wasallam, joj reko, sili ummek, čini dobročinstvo prema tvojoj majnci, otoga kao što je zabilio žima Bukhari, muslim, u hadisu Abdullah ibn Amra il as da je došlo od čovjeka Allahuma poslaniku sallallahu alihi wa sallam i reko Allahuma poslanice uh, da mi da idem da se borim da idem u jihad pa poslaniku sallallahu alihi wa sallam reko da li su ti živi reko da kaže fe fihima fe jahid kaže tvoj jihad je da budiš sannima i tako da li jedna predaja koje zabili joj imam Bukhari u svom dijalu el-adab, el-mufrad načina u svom sahih u naku dijalu koje se zove el-adab, el-mufrad prenesi se da je zabrije mi Abdullah ibn Om došao čovjek i prilikom obavljanja tavafa oko Kabe, svoju majku stavio na svoja leđa. Svoju majku stavio na svoja leđa. U smislu da čini dobročinstvo. Da ta majka šta da ne hoda, nego je da je nosi na svojim leđima. I kada je to završio, vidio Abdullah ibn Omara i prišao mu. Znači Abdullah ibn Omara kao velikog učenjaka, velikog ashaba Allahovog pasanika sallallahu alihi wasallam i rekao mu, kaže misliš išli da sam joj se odužio sa ovim što sam sada učinio pita ga postavljamo pitanje da li sam se odužio svoje majici sa onim što sada činiš. pa kaže Abdullah ibn Omer kaže nisi joj se ni nikoliko jedan onaj nijen uzdisaj prilikom porada niti onaj jedan nijen bol wahde, onaj jedan bol kada majka osjeti kada porađa svoje djete kaže ni toliko joj se nisi kaže zahvalio i vratio međutim kaže učinio si dobro djelo a Allah nagrađiva mnogo i za malo učinjenog a Allah nagrađiva mnogo i za malo učinjenog pa od toga da ćemo vidjeti kroz istoriju islama, na primer, kada čitate ako ste čitali slučaj s Ebu Hanifom alehi, jednim od poznatih mama, a inače jedna stvar koja je bila vezana i poznata za život Ebu Hanife, jeste da je Halif od njega tražio da bude kadija da je Halif od njega tražio da bude kadija u hilafetu Međutim, on je ibn odbijao da bude. I što je da kažemo još bilo gore od toga, znači e, halifa je naredio da se udara, da se bićuje, kako bi prihvatio kadiluk. Naredio da se udara, da se bičuje kako bi prihvatio kadiluk. Međutim Ebu Hanifa odvela bi ga u zatvor, bičovala bi ga, pustili bi ga, on ne bi prihvatio kadiluk i sve bi tako ponovo se vraćao do bivoa da je nek ponovo izlazi i tako dalje. Međutim ono što je govorio jeste da se prenosi da je rekao Kaže, što je moja majka pala u nesvijest. Kada je čula što sa mnom rade, kaže, bilo mi je gore od svih onih udaraca koje sam doživio. Znači ovo nije, ovo kod debu Hanife, ovaj slučaj, draga braću i cijene sestre, to nije nešto bilo što je vezano bilo za jednog pojedinca. To je bilo jedno takvo društvo koje na takav način se obhodilo prema nekome koji se zove majka. Kao što također ako posmatramo, vidjet ćemo Da na isti i taki način su obhodili Prema nekome ko se zove otac Ko se zove brat i tako dalje Ta stvar Kada to ovdje sada spominjemo To je bilo nešto što je bila praksa Prvih muslimana Odnosno praksa muslimana Da su se na jedan takav način Obhodili prema svojim roditeljima Pogotovo prema svojim majkama I zato možda smo Možda je neko od nas, a sigurno desne Da je zate kao ljudi i vidio svojim očima primjera ljudi koji su imali dobročinstvo prema veliko dobročinstvo prema svojim majkama, pa koji je odbio da uradi nešto bitno u životu zato što je njegova majka to od njega onaj tražila, htio e, da uputuje neđe da ovdje da radi, međutim majka mu rekla nememo ići, htio da uradi ovo majka mu rekla, znači u velikim bitnim stvarima je poslušao svoju majku. Jer nije da se majka posluša samo onda kada je u to počejev, znači kada ide neka ku njemu onaj uzruk, nego je da čovjek posluša i da bude i da pokaže to uobraćinstvo prema majici onda kada se to da kažemo kosi sa njegovim sa njegovim ličnim potrebama. Svetim također ako vidimo i mislim da je ova stvar da kažemo ovako uh, zanimljiva za uh, razmatrat i razmišljati o njoj. A to je da vidimo kako istina počastio ženu kao kćerku. Jer vi znate i svi znamo kako su, kakav su odnos Arapi imali prema ženskoj djeci prema kćerkama a to je kada bi se rodila žensko, žensko dijete, kada bi se rodila kćerka da bi je šta? da bi je zakopali pa čutim opet ćete naći jedno drugo čudo koje je uistinu čudo kada vidite zbog čega su to radili radili su to zato što su se bojali sramote da će to žensko dijete uraditi nekakav nemoral i nešto ružno pa da će to biti sramota za čitavu porodcu, da će biti sramote za čitavu familiju. Međutim, naravno to ne opravdava ono što su činili, ono što su radili. Međutim, taj odnos prema ženskoj djeci nije nešto što je vezano samo za Mi danas imamo u našem narodu čovjeka pa makar bio musliman kada mu kažeš, kada mu donesu u Haber se žensko dijete, dobio si k ćerku, nema onoga, ne vidiš ti na njemu, da njemu drago. Kao možda da smo rekli rodio se sin. Jer ja, ljudi kažu e eh, rodio mi se sin i to posebno hoće da naglasi rodio mi se sin, rodio mi se Međutim, rodila se čerka, uđer ne rodila kćerka, Alhamdulillah i tako dalje. Pa čutim kad vidimo stvari sa kojima je došao Islam i kakav odnos prema ženskoj djeci. Znači ja vidjet ćemo da nema nikakve razlike između muškog i ženskog djeteta. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u suri Shura kada spominje kako Allah jalalu shanu nekomie daje žensko nekomie daje diacu nekomie ne daje diacu. Allah jalalshanu kaže jehabulime ješau inatha. Allah kome hoće poklanja žensku diacu. Prvo Allah jalalshanu spomenuo žensku diete. Wa jehabulime ješau zukur. Ako kome hoće daje mušku diacu. Au yuzuvuhum zukranan wa inatha ili nekomie daje i mušku i žensku diacu. Wa yajaluma ješau hakima. Ako kome nada dane diacu nikako. Zbog čega Allah ne znači, ako se nešto prvo spomene, da to znači da je bolje. U arabskom jeziku spominjanje neke stvari na prvom mjestu ne znači da je bolje. Allah Đelšanu kaže, nastavio ashabu nari, ashabu dženne, nisu isti stanovnici, vatre i stanovnici džennata. Allah Đelšanu je prvo spomenuo stanovnike vatre, znači da su bolje stanovnike a audzubillah. Mađutim, poslije toga Allah Đelšanu kaže, ili nekome daje i mušku i žensku. Prvo je spomenuo, nekome daje žensku djecu a nekom je mušku. Pa onda, posle toga Allah je spomenuo, a nekom je daje i mušku i žensku. Na drugom mjestu je prvo spomenuo mušku, pa onda žensku, a na prvom žensku pa mušku. Što hoće da se kaže, da nema razlike, djete bilo muško, bilo žensko, znači to je, poklon od Allah subhanahu wa ta'ala. I zato imamu Ahmedu, kada su dolazili, dolazili smo ljudi, sa istom tom logikom, i govorili mu žena mi rodila četvrtu i petu u čerku po on bi govorio, poslanici su bili očevi kćari. Al-anbiya kanu aba'u al -banat. Poslanici su bili očevi kćari. I zato pogledajte koliko je poslanik sallallahu alayhi wa sallam imao kćari. Koliko su drugi poslanici imali kćari i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala na nekih mjestima spomnijete kćari. Znači nisu nešto što da kažemo, što dolaze iz za sinova. I zato Subhanallah ovu izroku kada sam našao i kada sam vidio znači treba sa da se ponosi svak onaj ko ima akćari a to je da je Selef govorio pogledajte Selef je govorio kaže albenu ni'am kaže sinovi su blagodat walbenatu hasanat akćari su dobra djela. sinovi su blagodat akćari su hasanat dobra lijepa djela. Kaže Allah bita za blagodat, a nagrađiva za dobra djela. Daće pogledajte ponovo jednog razmišljanja o tome. I zato također kada vidite hadis Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao što je hadis koji zabilježio Muslim, odana se radijallahu taala anhu, da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem govori: "Ko mu je znači tabluga jaa yom al ana wa huwa hakaza wa damma baina sibayih" Kaže, onaj ko odgoji dvije kćeri, onaj ko odgoji dvije kćeri, sve dok se one ne udaju, teblu znači dok ne postanu punoljetno, međutim ovdje je značenje dok, dok se one ne udaju. Jer obaveza je oca da izdržava svoju kćerku, sve dok se ona šta, dok se ne uda. Kaže, ko bude izdržavao, izdržava dvije kćeri, odgoji dvije kćerke dok se one ne udaju, kaže, doće nasunji dan, a ja i on ćemo biti ovako. Je postanih sallallahu alaihi sallam je ovako pokazao sa dva prsta. I također kao što je za biljež ima Bukhari muslim od Uqba ibn Amira da Allahu po pa sanih sallallahu alaihi wa sallam rekao da Allah po pa sallallahu alaihi wa sallam rekao man kana lehu thalathu banaat, ko bude imao tri kćari pa bude sa njima strpliv i odgoji u smislu da ih nahrani da im odjaču i da tako dalje doće nasu njidan a one će mu biti zaštita biće mu zaštita od jehennamske vatri E, kao što sam znači već e, napomenuo, nećemo imati vremena da se osvrnemo na, na druge stvari u smislu da pogledamo e, mudrost propisivanja mehra, mudrost propisivanja, obaveze izdržavanja e, na kraju krajeva i sami način propisivanja razvoda braka u islamu, da čovjek može razvesti svoju ženu tri puta, odnosno dva puta da ima pravo povrata došlo je samo radi žene e, i da se da ljudima, muškarcima do znanja da žena nije neko sa kim se igra nego znači da ona toliko vrijedna, da toliko mjesto ima kod tebe, ako jednom kažeš razvedena si, razveo si jednom, i možeš da je vratiš drugi put, ako si joj rekao, možeš da se vratiš treći put, kada si joj rekao, onda više ne možeš da je vratiš, osim sa ustavima i stvarima koje su, opšte poznate, koje su opšte poznate u islamskom pravu. Znači, sve su ti propisi došli radi, da kažem, očuvanja, interesa i položaja same žene. Treća stvar na koju je nužno da se osvrnemo, jeste da pogledamo e, i da malo reknemo nešto o tome o ženi i društvu. Odnosno da vidimo kako je žena u onom izvornom i pravom islamu kako je imala svoj položaj, svoj položaj i društvu. E, normalno, na samom početku želim da jednu stvar skrenem pažnju. Mi prihvatamo te propise zato da kažemo E, pogledaj, Tavla Đelšanu je dao ženi mjesto u društvu i mi prihvatamo zato što je dao mjesto u društvu. Ne, mi ovaj islam prihvatamo zato jer je da je islam istina. I propisima prilazimo onakvi kakvi oni jesu. I prihvatamo propise onakvi kakvi oni jesu. Bez da kažemo, e, meni se ovo čini lijepo, ja ću ovo prihvatiti, ja ću ovo odbiti, tako dalje. Ne znači kao što smo skrenuli na samom početku pažnju na stvar koja se zove metodologija prilikom e, da kažemo izučavanje ove teme ove tematike međutim želimo s ovim da kažemo da žena koja odluči koja želi da se pridržava Islama onako kakav on je građenom na Kur'anu na sunnatu Allah Allah ne oduzima njoj pravo da ona ima da kažemo svoj položaj u društvu obrazuje čak da bude ona koja podučava ili kao što ćemo vidjeti iz onoga što ćemo spomenuti vratimo se samo na one rasprave kršćanskih teologa o tome je da li žena ima dušu ili ne koje je bilo u petom stoljeću vidjet ćemo da kažemo kada sami možemo vidjeti znamo kada je Allah poslanih živio vidimo kao što nam je zabiljio žima Buhari u svom sahihu od Saida da jedna žena dole Allahumma poslaniku sallallahu alayhi wa sallam e kaže ja rasul Allah wallahu poslanice zadehali rijalu bihadithika wallahu poslanice kaže muskarci oni kaže kupiše od tebe tvoje znanje i odeš sa tvojim znanjem madjutim mi žene na jedan način ostajemo normalno žene paste kada su to one su također slušali od posanika sallallahu alejhi sallam. Jer Izvamo ono da su slušali kako poslanik sallallahu alejhi ve je rekao to kako je rekao, znači to je poznato svat. Međutim dolaze u smislu da žele da poslanik sallallahu alejhi ve sellem da jedno posebno mjesto. Da im da jedan poseban termin kada će ni čini и каже مشكار صدوشه са са твоим говором са твоим لنا من نفسك يوما па каже دعنا موشين يدان بوسбандан када чеш нас подучавати оно ме што те аллах дэллашалу подучи и предаје да عиша الله Аллаху тааля анха коизбили зима муслим по свом сахиху да каже عиша ради Аллаху тааля анха وبيس وجنا انсария كجميع من نساء نساء الانصار كاجاكولي су дивне žene, ansarijke, kaže nji, njihov stid nije spriječio u tome da nauče propise svoje vjere. Naprimjer, pogledajte, uh, da uzmemo samo, naprimjer, Aishu radijallahu ta'ala anha, da uzmemo Aishu radijallahu ta'ala anha kao učenjaka. Mi ono što znamo, ono da kažemo globalno, Aishu radijallahu ta'ala anha, jeste da to bila žena Allahu kusanika sallallahu alaihi wasallam veliki broj hadisa da čujemo da se prenosi reka Aisha prenosi sada Aisha da čula kusanika sallallahu alaihi wasallam i tako dalje ma čitim Aisha radi Allah nije bila žena da kažemo nije bila osoba koja je samo prenosila što je čula da Allahu kusanika sallallahu alaihi wasallam Aisha radi Allah nije bila osoba koja je bila od najutjenih osoba među ashabima Allahu kvasanike sallallahu alaihi wa Pa je tako, na veliki islamski učenjak, imam Ezerkeshi, Na visa dijelo u nekoliko tomova, u kojim je spomenuo predaje, u kojima je Aisha radijallahu ta'ala odgovorila ili dodala na znanje drugih ashaba Allahu kvasanike sallallahu alaihi wa Znači, kada su ashabi Allahu kvasanike sallallahu alaihi wa nešto govorili, citirali, pa kada je došla Aisha radi ta'ala anha i rekla ne ima još na tome da se doda ili kada ispravila i tako dalje pa kaže imam zarkashi pa bi ashaabi kada bi do njih došlo to ređa'u ila qawliha vratil bi se nijenom zdanju vratil bi se onome što bi rekla Aisha radi ta'ala anha i za to kaže ibn Shihab Zuhri veliki učenjak iz generacije Salafa iz prve generacije kaže lo ujumia ilmu nasi kullihim kaže لَوْ جُمْيَعَ عِلْمُ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَعِلْمُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ kaja kada bi se sakupilo i svih ljudi i znanya jena Allahovu kwasanika sallallahu alayhi wa sallam kaja Aisha radiallahu ta'ala anha bila bi awsa'uhum ilman bila govor imama imam ibn hazm u jednom suom iz usuli fikha je spomenuo imena Ashaba uh, od koji se prenosi da su izdavali fetve jer pastovo nisu svi ashaabi Allahovog pasanika sallallahu alaihi wasallam izdavali fetve bilo među ashaabima Allahovog pasanika sallallahu alaihi wasallam oni koji su došli bilo određeno vrijeme uz Allahovog ali alaihi sallatu wasallam jatšli naču zjeli su jedan dio znanja od Allahovog pasanika sallallahu alaihi wasallam menžuti bilo je oni koji su mnogo vremena provodili uz Allahovog pasanika alaihi sallatu selam i poslje toga su bili pravnici, bili sučenjaci koji su odgovarali ljudima na pitanje i tako Pa je tako Ibn Hazn spomenuo te ashabe koji su bili muftije, koji su izavali fetve, među kojima je bio Ebu Bakr, Omer, Alija, uh, Osman, među kojima je bio Ibn Mesud, Ibn Abbas. Međutim, prvog koga je stavio na taj spisak ili na tu, da kažemo listu, bila je Aisha radijallahu ta'ala anha. Tako je imam ibn Sa'ad u svom dijelu al-tabakat al-kubara spominje imena više od 700 žena koje su prenosile od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam od nekoga od ashaba znači 700 žena kao radija e, Hafiz ibn Asakir poznati je Hafiz hadisa ki umro u 571. godine po hijri on je imao nadimak Hafiz ul-umme Hafiz ummeta Njegovo dijelo, tarih Dimašk, historija Damaska, znači možda bi na ovaj čitav sto mogla da stane, možda. Znači u metrima. Znači na ovaj sto mislim, nisam siguran, to njegovo djelo tarih Dimašk, bi moglo da stane. To je historija Damaska gdje, međutim, spominje koje je ušo, koje je prošo i spominje one koji su prenosili hadise i spominje te njihove hadise. Znači to je u stvari jedno od hadijskih dijela. I zato ponekad možete naći ovo dijelo, prenio Ibn Asakir u svom Dimaška. Ovaj Hafiz Ibn Asakir je imao više od osamdeset žena, više imao od, više od osamdeset učitelja koji su bile žene od kojih je učio hadijsku nauku. Danas u ovom vremenu malo da kažemo možete naći ljudi da su, da kažemo imali deset profesori, profesorica iz jedne nauke. Međutim ovaj Hafiz imao preko osamdeset svojih učitelja koji su bile žene. E, kroz isto je također možemo vidjeti veliki broj žena e, koji su bili učenjaci znači žene koji su izdavili fetve e, koji su podučavali, podučavali muškarce koji su govorili ljudima o znanju e, čak halife od njej tražili savjet i tako dalje pa se tako na primjer spominje za čerku Sirina čuli ste za onog poznatog učenjaka Mohamed ibn Sirina on imao sestru koja se zvala Hafsa koja je ujedno bila i njegov učitelj i ponekad kada bi došli ljudi da e, i pitale bi ga kako ovo se uči kako ovo on bi govorio idite kod Hafse i pitajte nje kako se pitajte nje kako se to uči u Mudarda Jana u Mudarda radijallahu taala anhu je tako je bila veliki bila veliki pravnik pa tako Hafiz ibn Kasir u som dio al-Bida'a bil nihaya udaletom tumu što se sedmoj sećam se spomni kako je halifa Muslimana tadašnji Abdul Malik ibn Marwan kako je išao kako je išao kod Ummu Derda i kako je od nje tražio znanje. Znači kako je sedio znači, na mjestima gdje bi, one, gdje bi ona predavala i od nje bi uzimao znanje. Normalno, znači sve je to bilo onako kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ako od nje nešto tražite, tražite to iza zastora. Je bio običaj da žena ako podučava muškarce da podučava iza zastora, kao što su to dolazene i kod samih žena Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam. Također ima jedna da kažemo zanimljiva onaj, da ne kažem Uh, ima jedna zanimljiva priča koje je svano istnita uh, a to je vezano za jednog velikog islamskog učenjaka pranika hanefiskog mezheba zove se imam El kasani uh, koje napiso veliko u hanefiskog mezhebu fiksko koje se zove Beda i sanaj fit tertibu On uh, je učio pred jednim učenjakom koji je se zvao ala udin Samarkandi, samarqandi koji se zvao ala udin Samarkandi. samarqandi i oni je bio napiso jedno pravno djelo koje je nazvao poklon pravnicima i taj čovjek taj njegov šejf je imao kćer koja se zvala Fatima međutim od Babe je stekla takvo znanje da babo kada bi izdavao fetve i kada bi napismeno izlazila fetva išla bi sa babinim potpisom i sa njenim potpisom zajedno znači ne bi babo izdao fetvu da je sam potpiše nego bi njegova čerka Fatima također tu fetvu ovaj potpisala Međutim, ovaj njegov učenik Kasani je pred njim učio. I ovaj učerku su dolazili i tražili je prosti, među kojima je bilo i vladara, sinova od halifa i tako dalje. Međutim, nikome nije dao. Ali ovaj njegov učenik, kada je napisao komentar na ovo ovaj njegovo djelo koje sam spomenuo Tuhfatul Fukaha, kada je napisao komentar na to djelo, on mu je dao svoju čerku kao ženu. A mehr od ovoga učenika je bilo to djelo koje je napisao. I zato je tada došla izreka, kaže Šeraha tuhfetahu, vete zauođe ibnetehu. Kaže, prokomentariso svoje njegovo tuhfe, njegovo djelo koje se zvalo tuhfe, a zato je dobio, zato je dobio njegovu čerku. I onda poslije toga, kada ono želio, onda fetva kada bi izlazila, potpisao bi i babo, i potpisala bi kćerka i potpisao bi isto tako i zet. Na ovo je bila stvar, da kažem, ovo su samo neke kapljice iz mora kakvo je mjesto žena imala u islamskom društvu. I zato, ovo, draga braći, cijene, sestre, spominjemo samo ukratko i nakratko. Jer ovo mjesto, znači, pogotovo danas u vremenu kada se piše, kada se izdaje, napisane su knjige i knjige. Ali želim da vam e, na jedan način predstavim i da vam kažem da je to bilo nešto što je bilo prisutno u islamskom društvu. Normalno. Se ovo bilo u skladu sa propisima islama i šarijata. Nije ovdje bilo miješanja muškaraca i žena Znači, ovo je bilo onako, kako je to spomenuto u drugim propisima, kada je u pitanju odnosi između muškarca i žene. Međutim, znači, danas ove stvari, danas ljudi mogu i trebaju da se obrazuju, međutim, sve to treba da bude u granicama šariata. Jer ako hoćemo da se obrazujemo, a odbacimo granice šariata, onda zbog čega hoćemo da se obrazujemo? Kažemo da trebamo biti muslimani koji smo obrazovani, međutim, ostavljamo osnovne stvari koje nam isto taj naš gospodar kod, radi koga smo mi muslimani eh, ostavljamo te stvari koje nam je on subhanahu wa ta ta'ala naredio ono što se meni da kažem najviše dopada i dojmi u ovim stvarima što vidimo što više čitamo ovim stvarima vidimo neistinu oni koji hoće da nam kažu u kakvom položaju ili kakav položaj i mjesto ženi u islamu pripada pogotovo na primjer imate danas gdje ljudi na sve sile, na sve naći, pa čak i neki muslimani, čak i neki muslimanski mislioci, hoće na primjer da kažu kako žena u Saudijskoj Arabiji kako se ne obrazuje. Ja evo, skoro svake godine budemo, idemo u, u Saudijsku Arabiju i posjetim te gradove i vidim, znači vidimo, imaju fakulteti za žene, e, ovaj fakultet, ovaj. A pa, tim ljudi iznose na istine. Ljudi iznose na istine. Čovjek kada su u to uvjeri kada vidi, vidi da je samo problem u tim ljudima koji iznose na istini. Znači, žena se obrazuje. Nije istina da se žena ne obrazuje. Međutim, žena se ne obrazuje onako kako bi oni željeli da se ta žena obrazuje. Da žena izađe onako kako ona želi, da govori ono što oni želi i tako dalje. I zato, na primjer, evo, jučer otvaram strancu na internetu od šeha Nasara ili Omara i tamo prvi haber da je sada u subotu, to jeste jučer, da je u Rijadu počelo 213 letnih seminara ljetnih seminara Kur'ana. To je, na primjer, jedna stvar koja je u zadnjih godina mnogo e, raširan u arapskom svijetu. Znači, ima dosta ti ljetnih seminara Kur'ana gdje čovjek za dva, tri mjeseca dosta toga može da nauči. Od tih 213 ljetnih seminara Kur'ana 126 je žanski. Znači, 126 je ženski Mnogo više ili da kažemo više nego što ima muški. Međutim, opet kažem vidim, vidimo da je da kažemo problem i ljudima znači, koji namjerno iznose te neistine zato što videe Znači da ti ljudi žele i hoće i praktikuju i drže se islama, drže se Kurana i Snat Allahu oposanika salahu alajim sallam jer trebate da znate da u Saudijskoj Arabiji danas znači ima nešto što se zove šariatska policija. I znači čovjek, hode čovjek tamoškuje, dođe policajac i kaže momak jer to žena, kot je to. Znači ako ti nije žena, ako ti je džeboje ili šta, znači kažete ajde, prošujete malo ti je na jednu stranu, ona na drugu stranu. Kada se zauči jezan, znači svaka radna bilo koje nije samo duma, bilo koji vaka je, kada se zauči ezan, znači ljudi zatvaraju radnju, idu na namaz i tako dalje. Znači postoji znači, ta institucija naređivanja na dobro, ozraćanje od za. I mnogim ljudima je to teško. I ne žele da u savremenom dobu vide jednu takvu državu i onda iznos je laži. Kao što je, na primjer, prije nekoliko bilo u Mekiji, kada je bio požar u ono jednoj škole, kažu da ta šarijatska policija nije dala vatrogascima da uđu Ovaj, u tu školu, zato k'ovi muški, ovi vamo ženski i da te šarijatske policije, da izbililo toliko devojci i tako dalje, znači sve stvari koji su, su neistina, laži, koji dolaze iz usta, iz spara oni koji ne vole i koji mrze islam. Posljednja stvar, e, stvar nemamo vremena da se nije dotaknemo, je ja da kažem ako ima neko pravo na neko svoje skromno mišljenje mislim da se na ovo ne treba puno bazirati. Jer čovjek zdrave pameti, čiste vjere, znači može da dokuči e, ljepotu tih propisa, može da dokuči e, da su to propisi koji su došli u korist čovjeka koji u ko, na kraju krajeva u korist žene dalje. Međutim imamo i nek imamo, al kažem ne treba puno da se sa tim stvarima zamaramo, e, imamo dosta Imamo, znači, ljudi koji su pisali odgovore na te dileme. U isto vrijeme, znači, dok imamo te dileme koje nam dolaze sa zapada kada je u pitanju žene. U smislu, zašto su poslanici bili samo muškarce, nisu bili žene? Zašto nemao ženu koja je bila poslanik? Zašto žena nasljeđuje duplo manje od muškarca? E, zašto je svjedočenje žene duplo, da kažemo, manje vrednije nego muškarca? Trebaju dvije žene za ovaj, ili jedan muškarac. E, zatim da kažemo više u Islamu i tako dalje, znači te stvari koje dolaze u smislu da se dokaže kako je Islam nešto od čega čovjek treba da bude daleko. Ja bih želio samo da uzmem jednu stvar, da se malo ovaj, e, da se malo nije dotaknem i da vidimo, da kažemo stvari e, koliko ti ljudi imaju pravo, odnosno koliko nemaju pravo. E, mi svi znamo i čuli smo za kuranski ajet, 11. ajet u suri Nisa, kad Allah Držanu kaže mithlu, Allah je li vam daje vasijet da vodite računa o svojoj djeci, kaže ali vekare mitru Hazel im Feji. Kaže muškarcu pripada duplo više nego želi. Ovi ljudi koji šire ove dileme oni su ovaj kuranski ajet uzeli da kažemo kao dokaz i kao pravilo za sve stvari, hoće da kažu hoćemo da vidite kako je želju samo pogledati ovaj ajat muškarac ima duplo više nego žene. I oni misle da u svim stvarima, u svim stvarima u islamu, da žena ima duplo više, da muškarac ima duplo više nego žena. Međutim, ako pogledamo i ako se vratimo i na samo nasljedno pravo, vidjet ćemo da nije uvijek da muškarac nasljeđuje više od žene. Ovaj kuranski ajto ovdje govori o djeci. I na primjer, ako čovjek ostavi za sebe mušku i žensku djecu, Onda u, tom, onda u toj situaciji muškarac uzma duplo više nego žensko dijete. I mislim da je ovdje veoma lahko da čovjek dokući mudrostog propisa. Jer čovjek on je obavezan da izdržava svoju familiju, da izdržava svoju ženu, da izdržava svoju djecu i tako dalje. Međutim, u drugom u drugu ruku žena nije obavezna da izdržava nekoga. Kao što smo rekli, žena uvijek neko izdržava. Međutim, Allah Đelešanu je opet dao da ima, ali duplo manje od muškarca, radi obaveze. Tog muškarca. I mudrost stoga. bar mislim, da je veoma lako da će joj do kući tu stvar. I normalno da ne govorimo sad o drugoj stvari, a to je da je bio običaj pred Arapa, a ne samo Arapa. Stvar koji dan danas prisutna je na našim prostorima, a to je da žena ne nasljeđuje. I zato i dan danas imate tu stvar da žena od cramote neće da uzme svoj dio što joj je ostalo. Znači to je jedan običaj koji je paganski običaj. To je samo draga braći, i i sestre u ovoj situaciji, dok imate stvari u islamskom nasilnom pravu, kada se dešava da žena nasljeđuje više, duplo više i više od duplo nego što nasljeđiva muškarac. Naprimjer, naprimjer ovo je sada nasilno pravo inače jedna od najtežih nauka u islamskom pravu, ja ću vam spomenuti samo nekoliko slučajeva da vidite da nije onako kako ni kažu. naprimjer ako umre žena i za nje ostane muž I ostane čerka Čerke pripada koliko? Zna li koliko pripada čerke? Čerke pripada pola Znači čerka u samom startu Uzima pola i mjetka Mužu pripada koliko? Pola ako nema Međutim ovdje ima djete Znači muškarcu ovdje pripada četvrtina Znači muškarcu pripadna je četvrtina Mužu A čerke pripada pola i mjetka. Ako nema od nasljednika, mimo njih dvoje, ono što je ostalo, jo ona je još jedna četvrtina, ona se vraća na čerki. Tako da čerka ovdje uzima uzima tri četvrtine, a muž njen uzima samo jednu četvrtinu. Naprimjer, umre je čovjek, ostavi iza sebe babu i majku. Babu i majka koliko nasljeđuju? Babu i majka nasljeđuju šestinu. Šestinu podjednako. Znači njih dvoje uzimaju šestinu popola. Znači vidite sad ovdje, sad u ovoj situaciji uzmaju podjednako. Ako čovjek, na primjer, ostavi braću i sestru i sestre po majici, ostavi njih više. Koliko oni nasljeđuju? Nasljeđuju šestinu. Međutim, podjednako. Ne u smislu da bratu po majici, ovaj brat po majici da mu pripada više nego njegovoj sestri, tako da li. Znači, vidjet ćemo ima situacija. Kada nasljeđivaju isto, jer čak kada žensko, kao nasljednik, uzima duplo više ili više duplo, nego što uzima muškarac. Znači, vidimo da ta, da kažemo da te stvari dolaze znači čisto i sa jasnim ciljem, a to je da ljude udalje od Allahove subhanahu wa ta'ala Ova tema je, draga braćo i cijene sestre, veoma osjetljiva tema. E, mnogo je izazova na putu ovoga o čemu sada govorim. I e također kada bi govorili o izazovima žene muslimanke, da kažemo konkretnije ove teme, vidjeli bi da tu ima mnogo izazova. Prvi svega tu su izazovi ljudi, znači nemuslimani, koji nam daju neispravnu sliku, o muslimanki, i koji nam u isto vrijeme daju sliku kako bi žena trebala da bude. To je prva stvar. Međutim, hajde, ta prva stvar se nekako može možda dokućiti. Međutim, s druge strane imamo, znači imamo, mislioce, muslimane, koji su iz nekog razloga, možda iz svoje slabosti, možda pod pritiskom, možda pod ovim, da kažemo, počeli da govore neke stvari koji su daleko od principa vraćanju Kur'anu i sunnatu Allahu od sallallahu anihi I zato najveći belaj, najveći musibet za ženu muslimanku danas, jeste kada takvi ljudi dođu i počnu govoriti, muslimanka smije ovo, muslimanka ne smije ovo, a uopšte nije onako kako oni govori. Znači, to je taj problem, to je taj Musibet kada dolazi od onih ljudi koji govore na jedan način, da kažemo, u ime Islama, u ime muslimana. I treća stvar, da kažemo, na primjer, jedan od tih izazova, jesu također, na primjer, neke, da kažemo, neki običaj kod muslimana, koji u istinu, kroz koje se vide da ženi muslimanki ne daju njeno pravo. Znači ti običaji ne samo da nisu građene na Kuranu i sunnata poslanika salatu, osan, nego su potpuno u suprotnosti osnovnim principima Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam s osnovnim stvarima sa koje je došao Kur'an i sunnata oni su u suprotnosti I zato ponekad vi ste vidjeli na primjer da je bilo nekoliko uh, stranih putopisaca koji su prolazili kroz Bosnu i koji su pisali o običajima bošnjaka u Bosni i tako dalje nije više, ne jedan i oni prenose, oni pišu ono što su vidjeli. Ti ljudi ne zna istana, međutim kažu, bošnjaci kao muslimani tako se ponašaju prema ovome. I sad ne doboj da to bude neka stvar koja nema nikakve vizi sa samom. Znači oni prenesu i kažu, e, eh, vidite, da se muslimani tako ponašaju. Znači to nije samo kod nas. Znači to je tako isto i islamskim, da kažemo, arapskim državama, gdje imate ti neki mjesta, ti neki, eh, da kažemo, dijelova, gdje su ljudi daleko. Od ispravnog iluma. Ja bi te neke stvari mogu sada ovdje da spominje što sam ja lično vidio, da kažem što sam slušao od ljudi, od očevidaca, toga međutim to je sada široka tema, to je sada otično mi na leku. U svakom slučaju stvari koje nemaju veze sa islamom. To je također jedan od velikih problema. I kako ćeš ti onda čovjeku, nemuslimanu, reći to nije, muslim, to nije islamsko? Kada on kaže, ma vidio muslimane da to radi, a, islamsko, a ma ja vidio. Nije da sam čuo, nije da sam čitao, ja sam vidio svojim očima. To je također jedan od problema. Znači ti paganski običaji, nemuslimanski običaji, koji se na jedan način i dan danas gaje među muslimanima ili u islamskim sredinama. I za kraj, Mogu da kažem, da ponovim što sam možda, više puta spomenu predavanju i želim namjeno da pomenem da je ovo nači, tema koja je široka i o kojoj se mnogo, mnogo može govoriti. O u Kur'anu, o ženi u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu anehi wa sallam, posebno o u prvom, u prvom periodu Islama, o mnogim stvarima možemo govoriti. I zato, alhamda mnogo je danas o tome pisano. Jedan dio toga je kod nas preveden e, na naš jezik gdje su praviljene komparacije. Na primjer kao što je knjiga Šeha Mustafa Sibanja, žena između širijatskog prava i zapadnog prava. Jer pogledajte na primjer mi ovdje, e, naše predavanje nosi naslov žena između počasti slama i poniženja savremenog društva. Ja nisam mogo, ni imao vremena i mogućnosti da se osnovne na ovaj drugi dio. A to je poniženje savremenog društva. Da kažem, kako savremeno društvo danas ponižava važano? Jer to možemo vidjeti. To izdana u dan možemo vidjeti kako današnje društvo ponižava ženu. Od toga da vidite da skoro svaki danas čovjek koji otvori ugostiteljski objekat, teško da će dovesti muškarca da to radi. Bilo da je prodamca, bilo da je nekakav. Nam go dovodi tu ženu. Zbog čega dovodi tu ženu? Zato što ona baš najbolje radi taj posao. Ili što će na jedan način kod njega ona biti reklama da mu dovede. Da mu dovede da kažemo ovaj mušterije tako dalje. To je podiženje za ženu. Žena u islamu niti može da bude roba, niti može da bude reklama, niti može... Žena sama po sebi, samim tim što je ona žena, ona je islamu počešćena. I Allah Đelšanu je dao mjesto i pravo islamu. Bila ona vaka, bila onaka, samim tim što je žena Allah Đelšanu je počešćena. Međutim, kakva je žena u današnjem dobu, to sami možemo, mislim, dok učiti, Živimo u tom jednom dijelu zapada, u tom jednom dijelu Europe i tako dalje. I sami smo očevici svega toga. Ali se nadam da kroz ovo što smo spomenuli da možemo vidjeti koliko toliko koliko je Islam počestio ženu koliko je Islam počestio ženu i koliko joj je dao njeno pravo molimo Allah wa da nas se da nam oprosti i da nađemo ovo naše predavanje na vagi naših dobrih djela na sudnjem danu ukoliko imate pita pita na vinu da dać. Istina je da je Kur'an posjerio činjenica žena. Fačuno je u samu je znači stvar Allah dželešanu kaže, znači imate najduže ayet u Kur'anu ayetu gdje <mrug> Allah subhanahu wa ta'ala govori ni mušarata <mrug> sel dvije to je Allah subhanahu wa ta'ala propis. I to je osnova sa kojom čovjek prilazi stvarima. I zato, draga braćo, znači, ovu stvar napominjemo, zato što je to jedna veoma bitna stvar. To je akajitska stvar. Da čovjek prilazi tome zato što je to Allah subhanahu ta'ala propisa. Čovjek dok uče mudrost ili do uče mudrost toga, čovjek to mora da prihati. Međutim, mislim da je stvar kada je u pitanju svjedočenja kada je u pitanju svjedočenja e, otprilike jasna isto kao što je u pitanju kada je u pita, e, kao što pitam u kada se govori o nasljeđivanju. Znači žena je bar kako se spominje, znači i kako se spominje u pojašnjenju ovoga, Allah Subhanahu wa ta'ala nam nije pojasnio zbog čega. Međutim, islamski učinjaci koji su komentarisali koji su o tome govorili, pogotovo u savremenom dobu su govorili. I spomenuli se, znači da je žena po svojoj prirodi i to nam je poznato, znači mnogo slabija nego muškarca I zato i sami čin svjedočenja, neke stvari koja se desila da kažem ubistva, krađe svjedočenja ovoga, znači je nešto što nije lako za ženu. I radi toga se traži da tu stvar posjedoče dvije žene. Jer oko čovjeka da čovjek vidi da se desi saobraćajna nesreća i da žena vidi da se desi saobraćajna nesreća. zato kad vidite da se desi saobraćajna nesreća neiste vi da su se žene okupile da vidje šta se radi. Nako su se okupili muškarce ljudi. Dok imate u isto vrijeme znači ponovo kažem ovoj sari se još više treba gosti. Imate stvari u islamu koje ne mogu posjedočiti osim žene. Ima stvari u islamu koje ne mogu posvjedočiti i ne prihvatan se svjedočenje osim, osim žena. Međutim, kao što reku, stvar je široka. Allah ne zna. Sa. da se u žena. Ima pripada vjeta, pripada ženi je dužu. I drugi mm -hmm. li žena ima pravo da se ručuje zagovir u pojrubi svoga, da idu Djecu, ja, nijesu, ameđu proču, ameđu. Znači koga, koga da idžu? Mm -hmm. Dobro, znači vezano je za prvu stvar, znači, mada, znači sad smrtiš malo fikske stvari, znači prilugom razvoda braka koji ima pravo starateljstva nad djetom. Ukoliko je dijete, da kažemo, e, malo, znači dijete... Ispod sedme godine, onda tada dijete po konsenzusu pripada majici. Znači dijete u tom periodu pripada majici. Ukoliko dijete posle tog perioda, znači posle sedme ili osme ili devete godine, znači kada dijete ojača, onda se dijete tu daje pravo izbora. Daje se dijete da izabire hoće li biti kod svoje majke ili će biti kod svog oca. Jer po, po ovoj tem imamo otpriliku kako pet hadisa Allahov posanika sallallahu alaihi wasallam. U tim hadisima se kaže da je posanih sallallahu alaihi wasallam rekao, kao što je hadis u Abu Dawudu, rekao ženi, an ti haqqo bihi malim tankehi, ti imaš veće pravo nad njim, sve dok se ne udaš, a to je kada je dijete, znači, is u načovom per periodu, znači manjem od sedme godine.